Подалі від шаленої юрми. Томас ГАРДІ Переклад Де ТРУЦЕНКО. Розділ 50. Овечий ярмарок. Трой торкається руки своєї дружини. Рінгіл був своєрідним Нижнім Новгородом, південного Весексу. І найбільш діловим, галасливим і веселим днем року був день овечого ярмарку. Відбувався він щороку на вершині пагорба, де збереглися стародавні земляні укріплення. Вершину оперізувала чимала фортечна стіна і рів, що мав форму видовженого кільця. Місцями стіна була зруйнована. З протилежних боків у ній були два широкі проходи, і до кожного піднімалася звивиста дорога. Оточений муром рівний зелений вигін у 10-15 акрів уподобали під ярмарок. На тому майдані стояло декілька постійних споруд, та більшість відвідувачів воліли влаштовуватися в наметах, де вони спали і їли під час перебування на ярмарку. Вівчарі, що йшли туди з отарами з далеких місць, виходили з дому за два чи три дні, чи за тиждень, проходили за день по 10-12 миль і ввечері зупинялися на спочинок у заздалегідь намічених місцях, на придорожніх ділянках, які вони наймали зарання, де годували овець, які зранку нічого не їли. Позаду кожної отари йшов вівчар торбою за плечима а Герлига служила йому ціпком у цьому паломництві. Траплялося дорогою, де котрі вівці знесилювалися чи починали кульгати, а часом і котилися. Тож якщо отару гнали здалеку, її супроводжував повіз, куди клали охляли овець і везли до самого ярмарку. Ведерберійська ферма розташована була не дуже далеко від пагорба, і не треба було вживати цих заходів. Проте об'єднані отари Болдвода і Батшаби були дуже численні становили собою чималу цінність, і їх потрібно було добре доглядати. Тож, крім вівчаря, Болдвода і Каїна Була, їх супроводжував і сам Габріель. Звісно, за ним плентався і старий пес Джордж. Поминувши руїни старовинного міста Кінбіра, вони почали підійматися на плоскогір'я. Того ранку, коли осіннє сонце піднялося над Грінгілом, поміж огорожами на шляхах заклобочилися невиразні хмари Куряви. Помало вони прямували до підніжжя пагорба, і незабаром можна було розгледіти окремі отари, що видиралися на вершину з вивистими дорогами. Поволі рухаючись уперед, вони проходили крізь отвори в мурі. То були численні стада – рогаті і безрогі, сині отари і червоні, темно-жовті і бурі, навіть зелені і ніжно-рожеві, як лососина, залежно від того, як їх пофарбували. Люди галасували, пси валували, та тісні отари після довгої мандрівки вже досить байдуже сприймали те, що зазвичай лякало їх. І тільки жалібним беканням виражали свій неспокій, опинившись у незвичайному оточенні. То тут, то там над морем овечих спин висучила постать вівчаря, що скидалася на велетенського ідола, оточеного юрмою шанувальників, що лежали ницьма. Чимало тих отар складалося з овець Південнодаунської та Весекської орогатих порід. До останньої належала більшість овець Бачеви і фермера Болдвуда. Години до дев'ятої ряди за рядами ті вівці увійшли на майдан. Їхні закручені спіралями роги гарно у обабіч голови, а під рогами ховалися крихітні білорожеві вушка. Подекуди відніли й інші різновиди овечих порід, що багатою густою барвою скидалися на леопардів. Часом зустрічалися представники оксфордської породи, вовна їхня насилу кучерявилася мовляний чубчик дитини Вона була ще більш хвиляста у зніжених лейстерів а найбільш кочерявими були коцволди Та наймальовничішою виявлялася невелика отара ексмурів що цьогоріч випадково потрапила на ярмарок Їхні строкаті морди й ноги, темні тяжкі роги патли, що звесели з бурих лобів відразу впадали в око порушуючи одноманітність зібраних на ярмарку овець Сонце було ще невисоко коли тисячі галасливих зморених овець розбрелися по оборах. За кожною отарою наглядав пес, прив'язаний у кутку. Поміж оборами були проходи, де незабаром почали юрмитися покупці й продавці, що прибули з далеких і близьких країв. На другому кінці вигонуть до півдня увагу почала привертати зовсім інша картина. Там напинали величезний круглий намет з нового брезенту. Час минав, отари переходили з рук до рук, Вівчарям стало легше дихати, і вони почали виявляти інтерес до намету. Один пішов поспитати чоловіка, що старанно зашморгував хитромудрий вузол. «Що це у вас тут буде таке?» «Королівський цирк буде грати, мандрівку Турпіна до Йорка і смерть чорної без», – відказав той, не зводячи очей і моцуючись над вузлом. Допіру напнули той намет, оркестр заграв бравурний марш, і була оголошена програма, при чому на дворі, на виду в усіх стояла чорна без, як живий доказ правдивості запевнень, що лунали з підмостків, через які треба було перебиратися публіці. Простодушні заклики так подіяли на серця, що люди плином пливли до намету. Одними із перших з'явилися там Джан Коган і Джозеф Пурграс, що були вільні від роботи. Цей нахабний здорувань так мене пхає. зойкнула якась жінка, озирнувшись на Джана. «Як же мені вас не пхати, коли люди нальгають на мене ззаду?» Енергійно виправдовувався Коган, намагаючись розгледіти цих людей, та було так тісно, що він ледве міг повернути голову. Запанувала тиша. Потім знову озвалися барабани і сурми. Йорма ринула вперед, знову притиснувши Когана і Погреса до тих жінок. І «Є ж такі нахаби, що знущаються з беззахисних жінок!» Знову вигукнула одна з них. «Скажіть, будь ласка!» Волавко Гандо коган до публіки, що налягала ззаду. Бачили ви таку дурну жінку? Клянувся своєю шкурою, люди добрі. Хотів би я вискочити з цього сирного пресу, і нехай би ці кляті баби самі тут товклися. Та не заводься, Джане, пошепки благав його Джозеф Пургас. А то вони нацькують на нас своїх чоловіків, і ті нас повбивають. Очі у них так і горять, і я відразу зметикував, які це відьми. Джан припнув язика, і вони потроху добилися до намету. Пурграса добряче потовкли, і шість пенсів, які він тримав у руці, так нагрілися, що всипана блискітками жінка в мідних кільцях зі скляними брильянтами, Взявши у нього монету, впустила її, подумавши, що пеклася. Нарешті позаходили всі, і намет почав нагадувати зовні величезний лантух з картоплею. Весь у похирях і западинах. Бо в брезент повминалися сотні голів і спин і ліктів. До його задньої стіни прилягали два невеличкі намети – акторські вбиральні. Одна з них для чоловіків була розгороджена навпал шматком парусини. І там на всадячки надівав чоботи сержант Трой. Бриг, що підібрав його на бедмутському рейді, вирушав у плавання, але там бракувало матросів. Троє знайомився з умовами угоди і нанявся матросом. Перед відплеттям послали шлюбку у вітротиху бухту. Як він і передбачав, його одягу там не виявилося. Він відпрацював свій переїзд до Сполучених Штатів і жив там на випадкові заробітки, переїжджаючи з міста в місто і заробляючи гроші викладачем гімнастики, фехтування на шпагах і рапірах та боксу. За кілька місяців йому остогидло таке життя. У житті радісного з натури троя були панські замашки, і поки не переводилися гроші, йому подобалося жити в незвичайних умовах. Та коли в кишенях спорожніло, жити так стало не сила. До того ж, він не розлучався з думкою, що у нього знову буде свій дім і затишок, якщо він надумає повернутися до Англії, на ферму у Ведербері. Його дуже цікавило питання, чи вважає його дружина загиблим. Врешті він вирішив повернутися до Англії. Але що ближче до Ведербері, це місце втрачало для нього привабу, і він вагався, чи варто йому повертатися в свою стару нору. Висадившись у Ліверпулі, він похмуро думав про те, що на фермі йому будуть не раді. Трой був здатний лише до випадкових вибухів почуттів, що нерідко завдавали йому таких самих прикрощів, як і сильні, здорові почуття. Бачила була не з тих жінок, які дозволяють себе дурити, і не з тих, що мовчки страждають. Та чи поладнає він з енергійною дружиною, який, оселившись на фермі, буде зобов'язаний і їжею, і притулком. Та ще й може бути таке, що його дружина не впорається з господарством і розориться, якщо вже не розорилася. І тоді він буде зобов'язаний її утримувати що чекає їх попереду. Вони преречені на злидні, поміж ними завжди буде привід Фанні, він стане дратівливим, а у неї розвинеться уїдливість. Думка про Ведербері викликала в нього складне почуття. Неприязні, жалю, сорому. Він день у день відкладав своє повернення і ніколи б туди не повернувся, якби міг здобути десь безоплатне утримання і квартиру. У цей час було це в липні, за два місяці до його появи на ярмарку, він зіткнувся з мандрівним цирком, який давав вистави на околиці одного північного міста. Трой справив велике враження на директора, об'їздивши норовистого циркового коня, простріливши на скаку підвішене яблуко з пістолета і вчинивши інші подвиги в тому ж дусі. За ці свої таланти, якими він значною мірою був зобов'язаний службі в Драгонському гвардійському полку, Троя взяли в трупу, і коли стали готуватися до нової вистави, йому доручили виконувати роль Турпіна. Трою не дуже лестило, що його так високо цінують у трупі, але завдяки цьому ангажементу він міг ще поміскувати кілька тижнів. Таким чином, як завжди безтурботний Трой, не ухваливши жодного рішення, разом з іншими членами трупи опинився на ярмарку. Неяскраве осіннє сонце вже хилилося до Обрію, аж перед наметом розігралася наступна сцена. Бачеба, яку привіз на ярмарок дивак Пурграс, як і всі інші, прочитала афішу і почула, як сповіщали, що пан Френсіс, всесвітньо уславлений вершник і об'їжджик коней, виконує роль Турпіна. Тож, не дивно, в ній озвалася цікавість. Цей балаган був найбільший на ярмарку, а менші юрмилися навколо нього, мов курчати навколо квочки. Юрма потовпилася до намету, і Болдвуд, що цілий день шукав нагоди заговорити з батшебою, побачив, що вона лишилася сама і підійшов до неї. Сподіваюся, ви вдало продали сьогодні овець, пані Трой Схвальовано запитав він Так, дякую вам Відповіла Батшева, і щуки в неї проживіли Мені пощастило продати їх, тільки но ми піднялися на пагорб, Навіть до обури не довелося заганяти І тепер ви вільні? Так, тільки за дві години мені потрібно побачити ще одного гендляра А то я вже й додому покотила б а ви ніколи не бачили вистави мандрівка Турпіна в Йорк? А Турпін справді існував? Авжеж, здається, Джон Коган якось говорив, що один його родич знав Тома Кінга, приятеля Турпіна. Майте на увазі, що Коган любить розповідати всілякі диувижні історії про своїх родичів? Чи можна вірити всьому, що він каже? Так, так, ми знаємо Когана. Але Турпін таки був певний. «Ви не бачили цієї вистави?» «Ні, за молоду мене не пускали в такі місця, але що там за гамір?» «Мабуть, чорна без закінчила свій номер». «Здається, я вгадав, ви теж хотіли подивитися цю виставу, пані Трой?» «Якщо я помилився, прошу мене вибачити, але якщо ви не проти, я заробки дістану вам квиток». Помітивши, що вона вагається, він додав. «Сам я не дивитимуся, я вже бачив це раніше». Бачи, бій справді хотілося подивитися виставу, і вона тільки тому не піднялася на сходи, що їй неприємно було йти самій. Вона сподівалася, що з'явиться оук, який у таких випадках завжди приходив на поміч. Це було його невід'ємне право. Але оук не з'являвся, тому вона сказала. «Що ж, якщо ви спочатку зазирнете туди і дізнаєтеся, чи є ще місця, мабуть, я зайду на хвильку». І ось за деякий час Батшеба з'явилася в наметі в супроводі Болдуда, який, провівши її на почесне місце, негайно пішов. Почесне місце то була застелена червоним сукном лава, що стояла на килимі, і Батшеба збентежно виявила, що вона єдина почесна особа, решта глядачів стояли, тісно обступивши арену, і видно було їм удвічі краще, хоча вони заплатили вдвічі менше. Зрозуміло, на батчебу, що самотньо сиділа на червоному сукні, дивилися не менше, аніж на поні і на клоуна, які витинали на рані всілякі зрюки в очікуванні появи турпіна. Гали, що вдієш? Батшибі довелося примиритися зі своїм становищем. Вона з гідністю сіла, розправивши спідниці, оскільки сусідні місця не були зайняті. І від присутності вродливої жінки Балаган став виглядати по-новому. За кілька хвилин вона вже угледіла внизу червону потилицю Когана, а трохи далі – пісний профіль Джозефа Пурграса. У напівтемному наметі було своєрідне освітлення, що нагадувало картини Рембранта. Осяйний-осінній день хилився до вечора, згущалися тіні, і косе жовте проміння, що пробивалося крізь діри і шви в резенту, пронизувало струменнями золотого пилу блакитний серпанок, кидаючи яскраві відблиски на протилежну стіну. Аж, здавалося, ніби там хорять маленькі висячі лампи. Зазирнувши крізь парину до великого намету, Труй уздрів свою дружину, яка нічого й не підозрюючи, мов королева, сиділа на почесному місці. Він збентежено сахнувся, втямивши, що, попри гримування, яке змінило його лице, вона впізнає його з голосу. Неодноразово уже спадало йому на думку, що тут його може впізнати хтось із знайомих, проте він безтурботно йшов на ризик, і тільки оглядівши дружину, зрозумів, якої допустився легковажності. Він хутко відкинув фіранку, що відділяла його вибиральню від сусіднього намету, де переодягався директор і власник підприємства. І той постав перед ним від голови до пояса у вигляді якогось Тома Кінга, а від пояса до п'ят – в образі поважного директора. «Ну і чортівня!» – вигукнув трой. «Що таке?» «Та поміж глядачами я побачив кредитора, якого я всіляко уникаю. І варто мені розслути рота, як він тут таки злапає мене, як чорт грішну душу». Що тепер робити? Я вважаю, що вам необхідно виступити. Ніяк не можу. Але ж вистава має продовжуватися. Оголосіть, що Турпін застуджений, втратив голос і виконає свою роль без слів. Господар цирку похитав головою. Гратиму я чи ні, але все одно не розтулю рота, твердо заявив трой. Ну, добре, я подумаю. Ось що я вам скажу. Промовив директор, як видно, зміркувавши, що в такий момент не слід ображати провідного актора. Я не попереджатиму їх про ваше мовчання. Виконуйте свою роль і не вимовляйте жодного слова. Але вряди години багатозначно підморгуйте і в патетичних місцях грізно трусіть головою. Ось і все вони не помітять, що слів нема. Трой знайшов цю пропозицію приємною. репліки Турпіна відзначалися стислістю, і було їх небагато. А вся приваба п'єси полягала в динамічному розвитку подій. Отже, вистава почалася, і в потрібний момент чорна без вискочила на зелену арену під оплески глядачів. Сцена біля застави, коли поліцаї женуться вночі за без із турпіном і заспаний торож в нічному ковпаку, з китичкою запевняє, що тут не проїжджав жоден вершник, викликала бурхливий захват у Когана. «Чудово!» – ревонув він, і крик його перекрив бекання овець а Пурграс посміхнувся, наслоджуючись драматичним контрастом. Герой щойно переплигнув на скаку через ворота, а його вороги, представники млявого, неповороткого правосуддя, мусили зупинитися і чекати, аж їм відчинить. Коли помирав Том Кінг, Джозеф схопив Когана за руку і пробурмотів зі сльозами на очах. Та ж він не на справжки убитий, Джане, Це тільки так? А як розіграли останню сумну сцену, і труп вірної без повинні були понести на дерев'яному щиті 12 добровольців з глядачів Пурграс у настримному пориві кинувся вперед і запропонував свої послуги. «Буде, що розповісти у Ворена, Джане, почують і наші дітки!» – вигукнув він, запрошуючи приятеля теж так зробити. І справді Джозеф відтоді до самої смерті розповідав у Ведербері тоном людини, що чимало перебачила на віку, як він власноруч торкався копита без, підпираючи плечем щит, де вона лежала. Якщо, як вважають деякі мислителі, безсмертний той, чий образ навіки закарбувався в людській пам'яті, то чорна без того дня набула безсмертя, якщо тільки раніше його не мала. Тим часом Трой, подумавши, так загримувався, що його стало й не впізнати, і хоч у нього охололо все всередині під час виходу на сцену, незабаром йому стало ясно, що розмалювавши лице, він домігся цілковитої метаморфози, і навіть Батшева його не пізнає. Все ж таки він зітхнув з полегшенням, коли п'єса скінчилася. Увечері відбулася друга вистава, і намет освітили. Цього разу трой спокійно виконував свою роль і навіть зважився вимовити кілька реплік. Та коли він закінчував останню, стоячи на самому краю арени, то помітив на відстані якого якогось ярду чоловіка, що втупився в його профіль. Трой хутко відійшов до нього, впізнавши злодія управителя Пенівейса, запеклого ворога своєї дружини, що знай вештався в околицях Ведербері. Спершу Трой вирішив не звертати уваги і діяти, як підкаже, необхідність. Найпевніше, чоловік той упізнав його, але, може, і ні? Трой не без підстав боявся, що звістка про його повернення випередить його у Ведербері, і він остаточно втратить повагу дружини, якщо та дізнається про його теперішнє лицедійство. До того ж, якщо він вирішить зовсім не повертатися, то йому можуть зашкодити чутки про те, що він живий і вештається десь поблизу. Принаймні, треба дізнатися, як у жінки з грошенятами, перш ніж вирішувати щось остаточно. І Трой вирушив на розвідку. Йому спало на думку, що було б дуже розумно розшукати Панівейса і спробувати заприєтулювати з ним. Він причепив густу бороду, яку взяв з циркового реквізиту, і в такому вигляді пішов тинятися ярмарком. Вже пустеніло, і стетечні люди запрягали свої візки та коляси, збираючись їхати додому. Найбільша халабуда з закусками була обладнана на ярмарку власником готелю з сусіднього міста. Вважалося, що в цьому шинку можна незлецько попоїсти і перепочити. Господар-мисник, як фамільярно прозивали його в місцевій газеті, був чоловік солідний і в усім краю славився своєю вишуканою кухнею. В його наметі були два відділи – першого і другого класу. А в глибині першого розташоване було ще й приміщення для найшлахетнішого люду. Там був шинквас з перекусками, а за ним тушився і сам хазяїн у білому фартуху і на рукавниках. Він обслуговував гостей з таким виглядом, наче все життя перед у цім наметі. Втім, притулку для обранців стояло декілька стільців і стіл, а на ньому спиртовий чайник і срібні кавники, порцелянові кухлики і тарілки з пудингами, в канделябрах горіли свічки і створювалося враження затишку і розкошів. Трой стояв коло входу в халабуду і вдивлявся в обличчя відвідувачів. Пані Вейса там не було. Та крізь шпарину він побачив Батшебу, що сиділа у відділі для найшлахетніших гостей. Трой відійшов у пітьму і, обігнувши намет, почав дослухатися. Він почув голос Батшеби, що сиділа коло самої стіни. Вона балакала з якимось чоловіком. Кров кинулася йому в обличчя. Невже вона дозволяє собі фліртувати на ярмарку? Чи не вважає вона, що смерть його є доконаним фактом? Щоб упевнитися, він дістав ножика і обережно розрізав у брезенті два маленькі розрізи хрест-навхрест. Потім відігнув краї і вийшла дірка за обільшки з обладку. Він притулився оком до тої діри і відразу ж відсахнувся. на голова була на відстані якихось 12 дюймів. Так, близько було незручно дивитися, тож він зробив другу діру, нижче з боку, звідки можна було безпечно за нею наглядати. Тепер він міг розладіти все, що діялося всередині. Батшаба сиділа, відхилившись назад, у руці у неї була філіжанка, і вона пила з неї маленькими ковтками. А чоловік виявився болдвудом, що, як видно, тільки-но приніс їй того чаю. Трой раптом відчув, що в душі його прокинулися почуття, яких він зазнав у день під час відстави. Батшаба була, як і раніше, гожа, і належала вона йому. Минуло декілька хвилин, аж він погамував бажання вдартися до немету і заявити свої права на неї. Потім він подумав про те, що ця гордовита жінка, яка дивилася на нього згори вниз навіть тоді, коли кохала, ненавидітиме його, дізнавшись, що він був мандрованим комедіантом. Якщо він заявиться зараз, йому треба будь-що приховати цю сторінку свого життя від мешканців маєтку, а то стане посміховиськом для всієї парафії. Його прозвуть Турпіном, і те назвисько прилипне до нього, мов реп'ях до кінця життя. Звісно ж, ці останні місяці треба викреслити з життя, і тільки тоді з'явить. І тільки тоді заявитися її чоловіком «Може, ви ще чаю, пані?» – поспитався Болдвуд «Дякую вам», – відказала Батшеба. «Мені треба вже їхати Так нечесно з боку того чоловіка, він змусив себе чекати до такої пізньої пори Якби не він, я поїхала б уже дві години тому Мені на думку не спало б зазирати сюди Чай дуже помічний, та я не випила б, якби ви не запропонували мені Трой пильно вдивлявся в її профіль, спостерігав гру на її щуці, роздивлявся з її маленького білорожевого вушка. Вона дістала гаманця і неодмінно хотіла сама заплатити за чай. Аж увійшов панівейс. Вейс. Трой здригнувся. Нехай йому дітько, тепер він навряд чи врятує свою репутацію. Перепрошую, пані, почав панівейс. Вейс. Мені треба сповістити вам те, що стосується вас особисто. Зараз я не можу вас вислухати, гостро відказала вона. А я вам напишу, відказав панівесь. Він нахилився над столом, видер аркушек із записника і написав заокругленими літерами. Ваш чоловік тут, я його бачив, хто тепер пошився в дурні. Згорнувши записку, він простягнув її бачебі. Та вона не захотіла її читати, навіть не сягнула її взяти. І тоді панівесь кинув їй записку на коліна. Хоча Трої не міг прочитати, що написав колишній управитель, він відразу ж здогадався, що в записці йшлося про нього, та йому нічого не вдалося придумати, щоб відвернути ту розв'язку. Прокляття. прошепотів він і вилаявся. А Болвуд підхопив записку з колін бачими. Читатимете, пані Трой? запитав він. Якщо ні, я її порву. Знаєте, безтурботно відказала бачима. Певне, буде недобре, якщо я її не прочитаю. Та я здогадуюся, про що він пише. Він просить у мене рекомендації, чи сповіщає чергову плітку про когось із моїх найметів. Він постійно це робить. Вона тримала записку в правій руці. Тієї миті Болдвуд простягнув її тарілку з канапками. Збираючись узяти скипку хліба, вона переклала записку в ліву руку, де ще тримала гаманця, і опустила руку біля самої стіни намету. Трой знову глянув на ту перегарну руку, побачив рожеві пучки, блакитні жилки на зап'ясті. Яке ж знайоме було йому воно. Потім блискавично і спритно застромив руку під нижній край брезенту, що не досить туго був напнутий, і вихопив записку з руки. Край намету впав, а Трой побіг до фортечного муру і рову, посміхаючись собі. Його потішив здивований Зой, що вихопився в бачами. Потім він перескочив через вал, хутко пройшов стоярдів ровом, знову піднявся нагору і не поспішаючи при... попрямував до намету. Він вирішив розшукати Панівейса і змусити його до мовчання, аж він сам об'явиться. Він дійшов до входу в намет і, стоячи поміж роззяв, почав напружено видивлятися панівейса, Вейса, не зважуючись допитуватися про нього, щоб не привернути до себе уваги. Декілька дуж балакало про те, що хтось допіро спробував пограбувати молоду пані, яка сиділа коло стінки намету. Казали грабіжник узяв клапоть паперу в діруці за банкноту. Він схопив папірцею тік з ним, не зачепивши гаманця. Ото вже буде ліхті кусати, як побачить, реготали вони. Втім, проте мало хто і знав. Скрипаль навіть не урвав своєї гри, а четверо понурих дідуганів з ціпками в руках знай виконували під музику шотландський танок танок майора Малея. Позаду стояв панівейс. Трой підійшов до нього і прошепотів декілька слів на вухо. Вони обмінялися багатозначними поглядами і вийшли у темряву.